Demonul. Autor, Mihail Lermontov Mă jur pe zi a firii, Mă jur pe ultimul azur, Pe blestemul nelegiuirii, Pe veșnicul adevăr, Mă jur! Mă jur pe chinul prăbușirii, Pe sacrul biruinței dor, Mă jur pe clipa întâlnirii, Pe amenințarea despărțirii, pe visul meu nepieritor, Mă jur pe duhuri, pe înfrângeri, Pe goana lor din loc în loc, Mă jur pe veghetorii îngeri, vrășmași cu paloșe de foc, Mă jur pe iad, pe cer, pe fire, Pe tine jur ca să-mi rămâi, Mă jur pe ultima-ți privire, Mă jur pe am din tâi pe răsuflarea ți ce tăcere, revars al buzelor prinos, pe părul lung și mătăsos, pe fericire și durere, pe dragoste acest porduios, mă jur să fug de răzbunare, mă jur să nu mai fiu trufaș, de azi din lume va dispare cel ce al răului făptaș. Vreau să mă rog, vreau să iubesc, în bine iar să cred voiesc. Camara, crede-mi sfântul cel, că dragoste, precum și nură, Eu sunt statornic, eu nu înșel. Lectura Maia Martin